Într-un cătun vegheat de cea ziua începea ca de obicei, o zi de vară târziu, luminoasă și pașnică. Dar pacea nu era decât o părere, și asta o dovedea lipsa bărbaților și acailor, precum și îngrijorarea care se citea pe fețele femeilor, îngândurarea bătrânilor și muțenia copiilor. Bătălia se purta departe, în vale, dincolo de bistrița. Oamenii întunecați, călări pe caiuți care nu se știe de unde veneau și nici încotro se duceau, trecând pe pământul nostru, pustiau totul în calea lor. Împotriva lor plecaseră bărbații la chemarea vestitului Grigore al lupului, căpetenie de cete, ales în ciuda vârstei pentru vitejia lui fără de seamă, care îi împodobea dar care îl văduvise de bucuriile firești. Paloșul era soție și cuțitele din brâu copiii. Zgomotele bătăliei nu răzbăteau până în cătun. Răzbăteau un schimb veștile Și nu erau bune navala străinilor e ca revărsarea siretului Greu să-i pui stabilă Dar nu se cuvine să ne pierdem nădejde. Parcă umblă cineva întinde. N-are cine să umble La noapte trebuie să vină flăcăiandul acela Cum îi zice chifor mm. După merinde Mă gândeam să facem pâine împreună e, Și totuși e cineva întinde. Ia deschid ușa tu erai zanfirul, și cauți aici? Lasă, o lasă o Care ești? Cea care-i seamănă Elenca-i? Oricealaltă. Adică ce mai întreb? Mare poacă să te ne-am mai lăsat pe cap Elena. Hai. Hai, nu te mai uita, așa că nu-ți facem nimic. Hai. La ce ai venit? Eu... Eu am adus un leac. Ce fel de leac? Pentru răni, să-l trimiteți acum. Că o travă cu mm, Pot să dovedesc că e bun Uite, ce faci? Și-a crestat brațul Curge sânge, curge și ia că Mă un cu asta și... Sângele s-a închegat luați Lasă-l aici Și tot nu putem ști care ești din voi două Păcat De pe poliță unde -i? Am, am scos o caprioară dintr-o capcană Îi sânge la piciorul <laughs> Și pe urmă oara s a scăpat din mână Da, chiar așa Ascultă, surioară Pe mine nu pot să mă înșeli Știu unde ai fost De ce nu mă asculți? Ce aștepți tu de la oameni? Dacă o singură rană nu se va închide Vor arunca cu pietre în tine Dacă leacul se va dovedi bun Te vor să coti vrăjitoare Hmm. Dar nu-i nicio vrăjitorie la mijloc Un leac ca toate leacurile Ajunge să știi buruienile hmm. Și poate că ai de gând să le spui și lor care-s buruienile Astea și celelalte Ascultă, Surioaro Oamenii ne s-o pe capul lor Pacoste să fim Toți se temeau de Elenca Asta era puterea ei Și de noi trebuie să se teamă, pricepi Degeaba le dai târcoale. Degeaba caut să le în voie Elenca ne-a lăsat cu limbă de moarte Să o urmăm în totul și în toate Știind că ai o fire slabă Și că vei încerca să te lepezi de mine să a îngrijit din vreme Ca să nu o poți face Ce știm noi despre noi? Pe amândouă ne cheamă Zamfira Și semănăm atât de bine Încât nimeni nu ne poate deosebi Poate că suntem gemene Poate că nici măcar suror nu suntem Nu știm nimic Elenca pe care toți o să ne-a crescut Și nu ne-a arătat oamenilor decât când ne-am făcut mari Și nimeni nu știe care ești tu și care-s eu Orice fapte de-a ta pot să o iau asupra mea După cum orice aș face eu pot zice că ai făcut tu Și drept dovadă că e așa, oamenii se feresc și de tine și de mine N-ai <gântări> încotro, trebuie să mă asculți Pentru ce ai făcut astăzi te iert dar e ultima oară că te iert Trăim departe de cătun, Iar pentru tine drumul într-acolo nu-i Auzi, urioaro Prin pădure umblă cât vrei Dar între oameni n-ai ce căuta Cu Oamenii mă răfuiesc eu Așa cum a făcut-o Elenca E adevărat Că le-am dus leacul care închide rănile <laughs> nu să le ajute prea mult Nu era decât o jumătate de oală Tocmai, tocmai asta am vrut să-ți spun Că tu e în primejdie Bătălia se apropie de locurile noastre Oamenii încă nu știu nimic, n-au zgomotele Dar animalele pădure au început să le audă Cerbi stau cu urechile ciulite Lupii adulme că mirosul sângelui urși și-ascund puii ah, E chiar așa cum zici? Am văzut totul cu ochii mei Asta înseamnă Asta înseamnă că Grigore al lupului va fi învins Și de ce te bucuri? Știam că ți-e drag ha, Mie drag? Mie nimeni nu -mi e drag Și apoi, nici nu l-am văzut la față Da, e vorba de altceva Vezi tu, soț, pentru mine Prin părțile astea pe altul decât Grigore al lupului de ce? Învingătorul nu va fi sărbătorit la masa noastră. Pe când învinsul, ascunzătoare mai bună decât aici, nu o să găsească. Ah, oh, dar astea sunt lucruri pe care tu nu ne pricepi. Acum lasă-mă să chipzuești ce-i de făcut, ca năzuința să se prefacă mai degrabă în fapt. Plâne. Zanfir, Zanfiru! Nici nu se uită la noi! Zanfiru! Nu no, are vreme de noi! ce a supărat? Cu treabă tu? Zanfiru! Zanfiru! zanfiru. Lasă-i că o întrebiere! Da. Zanfiru, prietenă, nu mă auzi? Bate aud și pe cinele alții au. Aud toată pădurea. Sunteți tare buni cu no, noi Și tu ești bună cu noi Nu mai voi mă Nu mai voi știți că eu nu sunt cealaltă zampira no, Dar asta se vede de la o poștă no, Oamenii nu văd Nu, no, nu au cum să vadă Cealaltă mereu îi păcălește și atunci îi ce să facă? Să păreți de amândouă de Acum spune-ne care ne cază nu mă o, Asta nu se poate ști. Ai uitat întâmplarea cu covorul pe care ți l-a cerut ca să-l S-a umplut odaia cu păsări, cu fluturi, cu frunze. Erau tare mândre și bucurase să-ți dovedească prietenii. Nu, n-am uitat. Dar acum e vorba de altceva. În vale peste bistrița, grigore al lucrurilor. Spune, spune. Niciodată nu se știe de unde sare Evorele. să ne îndreptăm spre pădure, Grigori. Ce vorbă e asta? De ce nu întreb de dreptul? Oare nu e vremea să dăm birgul Am N-am spus asta. Tot n-ați expus, frate Cordune. Asta-i gândit? Așa este. Nu văd scăpare. Mai sunt și alții care nu văd. Ce să zic? Am înțeles. Nu judec greșit. Când te-am văzut căzând de pe cap, cu sângele țășnind, mi s-a topit și burma de încredere pe care o mai avea. Cum o să mai lupte oameni fără Grigore al lupului în fruntea lor? asta e pricina. Ne-am îngăduit câteva clipe de odihnă și voi... Oh, nu te supărat frate, cordune, da-ți inima slabă. A Grigore... Nu, nu, lasă-mă, lasă-mă, că mă ridic singur. Rana... Rana s-a închis. Nu se poate. dacă spun, uleac pe la acela pe care l-a dus Chifor. Pe la fetele Elencăi. E adevărat ce zice lumea. Despre ce? Despre fetele Elencăi. Ci că stare frumoase și seamănă de nu le poți numai că una e vicleană și rea, iar cealaltă... Așa e, de de cealaltă. De la ea e leacul. Ia. Ce cu? tipul? De ce s-o fii speriat? M-am urcat pe stâncă, așa cum mi-ai spus și am văzut. Am văzut. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, băiete, ce-ai văzut? Prăpăd mare, viroaga ciorii e plină de ei. A. Și dincolo de măgura mieilor sunt. Mai departe nu se vede. Te cai, frate corbune! Da. Și tu Chifoare, da. nu te-ai nascut toi, ca. spune-i și lui ce ai văzut și spune-i să pornească pe viroagă cu toți oamenii ce au mai rămas, haide! Hai! Părbune! Privește-ți pe pădure! ce mai fie? Vezi și tu ce văd eu? Mare mimune Grigore! Și o bagă de seamă. Nu se ating de niște! Numai la ei se dau! Urși, urși, distreți, lupti! Toate fiarele și-au lăsat pădurea și-au venit trajutorul nostru! Asta nu se mai folosă! Da păi ce să-i Levez-vous le c'est le, moment. le moment de mine, nene Grigore. De Gioaca de tine. De ce ai păi să faci cu ea? Hai să-ți balu muții. Ce zici, stoica? Tocmai mă gândeam ce rău e că și lui bun de coasă. Cel puțin 5 ani de acum încolo, nu o să ne mai pângărească nimeni pământurile. Băna nor, uita. De uitat, nu să uite. Dar o să spună că sunt chipuiri de-ale bătrânilor. Și pe aici, pe la noi, tot așa o să se creadă. Mai târziu, bun înțeles. Poate că nici noi nu o să credem că a fost eu n-am să uit ce-am văzut, dacă e adevărat că zanfira e cine sfârșit? sfârșește-mă. Despre ce era vorba? Grigore. Nu știu. Vă, nu vă e cald? Vorbește de slușit, omule. A fost aici. Cine a fost? Ia? tânțuia înaintea la canului. ți <laughs> dor de ea, Grigore. Altfel, o am și noi, și cai. Ori poate-ți să mai maiție. O să fie dor de o fată pe care n-am văzut-o niciodată. Nu, uita că-ți dă. Vorbesc de cea care ne-a trimis leacul pentru noi. De cea care a pus fiarele să ne vină în ajutor. Eu nu cunosc bine locurile astea, da? Voi că de acolo pe Neau, din pădurea unde se are ea casa. Numai de acolo am văzut bine. Și cine altcineva putea să strânească fiarele dacă nu ea? Te-ai gândit bine că trebuie să-i să să mulțumesc. Voi să-i mulțumesc. Care ea din ele? E, asta s-o lămuri la faza locului, dacă s-o lămuri. Vorba e că Grigore al locului o să-și atârne palos în pui, numai să găsească un pui zdravă în să-l țină. Ce -o spui acolo? Nu ziceai și tu că pacea o să fie îndelungată? Va trebui să te să te gospodărești. A. Ce legătură are asta cu Zamfira. Cine-a spus care? Mai ales că-s Nu o să mai rămână decât una. Cealaltă o să plece în cotor purta o pașie. Uite, în sfârșit, o vorbă pe măsura lui Grigore al lupului Dar să știi că, între asta nici paloșul nu ți-a fi de folos Nici cuțitele de la brâu și nici arcul mm. O singură armă poate să te ajute Care, mă? Inima. Lăsat de asta îl întrebam și eu Așa i-a fost voie. Mă, bărbate, bărbate Oare nu știi că zanfira? Știu Dacă o să fie în primejde Va șuiera cum numai el știe să șuiere Și o să ne repezim într-acolo Ce-ți fac pe ciore, vecină? Mulțumesc de întrebare Dorm Care va să zică o să șuiere? Și dacă -o putea. nu putea? Dar nu-l știi pe al lucrurilor În schimb o știm pe zanfira Pe care din el o știi? Dar nu-i tot tuna? O să fie tot una. E Aici are dreptate bărbatul tău. Mereu m gândul că ferindu de amândouă, fără să vrem, slujim viclenia și răutatea. Dar ce putem face? Vorba aceea, acel mușcat de șarpe, se teme și de șocuri. Banii să nu se umble cu vorbe. Asta o știu de la Grigore. Forfecăm vremea ca să-i aflăm capătul. Oare o fi ajuns? Nu ieși din odaia ta până nu te o chema Și când te o chema, dacă te o chema Să nu vorbești brute și nevrute Așa am să fac Așa să faci caldminte Ei, ei unde, unde te, te duci? În odaia mea, cum ai spus Mai întâi mulțumește -mi. Or Ori crezi că e puțin lucru din partea mea Să iau asupra faptele tale nesăbuite El pe tine te caută Dar tu n să știi să folosești prilejul De când eu... O să-l folosesc spre binele amândurora. Mulțumesc De ce te-ai întristat? Nu m-am întristat Nu cumva nu ți-e pe plac în la noastră Să-ți fie limpede, surioaro Chiar de-ai vrea să zici că tu ești cea pe care o caută Așa avea eu grijă să nu te creadă Dar să spunem că te-ar crede Ce-ai câștigat. Nimic Nici cât ai luat cu trei degete Cine nu te cunoaște? Nu stingheresc. Hmm. Văd masa întinsă. Așteptați pe semne oaspeță. Unul singur. Și acela a venit? Deci sunt și oameni care nu se tână vă calce hmm. pragul. Bănuiam eu că lumea ne mai înflorește. Sau a venit după vreun leac. Te doare ceva? Hmm. Nu mă doare nimic. Dar de ce hmm. Vorbesc atât de rar cu oamenii, încât nu-i de mirare că nu mai înțeles. Dumneata ești oaspetele pe care le așteptam. Eu? Pentru mine, toate bunătățile astea... Darurile pădure. În singurătatea noastră silită, pădurea ne hrănește. Noi n-am adăugat la ele decât recunoștința pentru oaspetele nostru și dorința să se simtă bine aici. De unde știi asta vin? Cum să-ți spun? Noi... sigur, înțeleg. După isprăvile știute, cu leacul, cu fiarele, întrebarea nici nu mai are rostul. Dar cealaltă, unde e? Acum, cât încă nu e aici, aș vrea să-ți spun ceva. Da. Știi, surioara mea săraca n-are nicio vină. Vreau să zic, n-are nicio vină că am moștenit pe Elenca. De multe ori mă gândesc că tot așa Puteam să o moștenesc eu și atunci În locul meu ar fi pătimit ea. Nu gândesc bine Hai. Se spune că se ca două picături de apă Chiar nimic nu vă deosebește Nu, nu, în afară de umbra elencăi nimic O, fia sărmana, trăiește în umbra elencăi Dar asta nu se vede Tare greu mi-a fost atunci când cu fiarele Ia. Ea... Ea firește voia să fiți nimiciți din... ce are cu noi? Nu, nu, cu voi, cu toți oamenii la fel Ba și cu lumea pădurii Nu se însoțește decât cu răutatea Cu minciuna și cu viclenia mai între acestea se simte bine Oh, sărac Am crescut amândouă Și o altă ființă mai apropiată n-am De aceea mi-e și milă de ea Mă chinuiește Din pricina ei mă ocolesc toți Dar ce să fac? Rab, n-am încotro. De ce nu fugi? Oh, cine ar crede că sunt eu și că nu mă prefac? Și apoi, da. cum să o las singură? Ea nu știe să facă mai nimic Eu o ajut în toate cele Nici nu se putea descurca fără slugi Vezi? Și nasta asta o moștenește Vrei să o chem și pe ea? Da, am să o chem Răgu-te, să ceea ce ți-am spus... Nu, nu, ai nicio grijă, nicio grijă. Încurcată treabă și pata e așa de frumoasă că e cu neputință să fie două la fel. Și totuși... iată și pe mea. Ce zici? Semănăm? Că bine mai semănați! Nici nu mai știu cu cine am vorbit adineau. Ce? De ce te uiți în jos? Oare nu tu m-ai ajutat? Ba da. adică noi. Una din voi. Da, da, mai bine să ședem la masă. Ia ca, Jințul acesta. Da, la... Ia, la. O să ședem și la masă. Dar toate la vremea lor. Eu am venit să-i mulțumesc zanfirei. Și știu că nu numai una aceea ei se cuvine lauda și recunoștința mea. Sau nu așa? Ah, baba ba, așa este. Însă acesta e un nod care nu se poate desnota La ce să te ostenești? dinul nostru de nere nu-i bun cald. În schimb, mamăliga te răcește. O să facem altă ligă dacă se să mult până ce lucrurile s-o după dreptate. Iar cana cu vin o să așteptăm pârul. N-ai vrea să o duci? Eu? Numai dacă vrei. Zicei că nu-i bun cald. Da, A spune, de ce nu te uiți la mine Cum nu mă uite? <laughs> Poate că podeaua e de sticlă și nu văd eu Mă oglindesc în ea Te oglindește în mine Deci tu ești aceea Taci Ce să cred Cui trebuie să-i mulțumesc n de ce să-i mulțumești Sau dacă vrei să o faci Du-te în văzure Ele te-au ajutat Iarele. Stârnite de cine? Stârnite de prin nejdi. Pământul acesta e al nostru și al lor deopotrivă. Și leacurile? Amândouă ne pricepem la leacuri. Și noi mare lucru. Trebuie să știi numai... Spune mai departe. Am spus că amândouă ne pricepem la leacuri. Așa este. Amândouă ne pricepem. Și la ce nu vă pricepeți amândouă? Frumoasă scoarță. Cine a lucrat? Amândouă am lucrat-o Adevărat? Da, ea nu știe să facă mai nimic Eu ajut în toate cele Așa, dar amândouă Dacă-ți place, ți-o dăruim Îmi place, dar nu vreau să vă lipsesc de ea O să vă rog să faceți alta hmm? Adică alte două Tu ai să rămâi aici, tu da. treci dincolo Nu-i bine cum zic? Ba... Ba e bine Hey, atunci porniți treaba Să nu se răcească prea tare vinul știu eu cât din ai. cum ne-a fost în voiala? acum o faci pe proastă dă-l n-am așa mai lucrează dacă ai tu ce <fie> Atunci hai să-i lui Grigore al lupului în covor cum n-am mai văzut în covor viu O să ți l facem noi da, Draga mea păsărică Nu vreau să-l înșel pe Grigore al lupului Nu pot să-l înșel. Hmm, nici nu vreau să-l înșel. Covorul va fi așa cum ai țise tu Dacă ai avea lână Dar nici pe zanfira cea vicleană să n-o laşi să-l Până aici a fost Acum ora mai tare. Așa. Parc am auzit ceva. Ce se întâmplă aici? Ia te uită. Ai ascuns lună, nu mi-ai dat o toată. Bine, surioaro, da-ncoace. Și pe ăsta al meu, iar tu. Da Vorba, uite-l că bine! șșt, facă-te seama Gata cu lucru. Ce? De ce plăgi? Da, știam eu că așa o să se întâmple Ai stricat lâna de pomană Acum să vedem ce se petrece dincolo Veziți bune? Nu știu dacă am izbutit Eu, în schimb, știu dar ce e asta? Ce să fie? N-ai făcut nimic. De ce? Nu, nu, nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Urziara e goară. Și, și dincoace? Oare văd bine ce văd? Cum de a ajuns minunăția asta de covor aici? E covorul meu. Iar mi l-a luat. Doar am stat în nușă. Cum era să ți nu, meu. Auzici? Atunci ia-i. vezi ce-a făcut. Ia, ia, ia-ie! Știu, acum știu că ia-i. nu mai ai pus mâna pe covor și toate păsările, fluturii și frunzele au zburat. Ia mâna și du-te mai departe. Zanfira, acum de ce mai plăi? N-am lucrat nimic N-am avut cu ce Și ți-a venit în ajutor pădurea Așa cum mi-a venit și mie Așa-i? Trage-ți -mi pe tine Hai stai să te ajut ah! se întorc. Vezi cum se întorc. n soarele cu degetul Și nici ciorii fugi de porumbel Nu-i pot spune S-au așezat tot așa l-ai fi țesut și tu. Seamănă cu celălalt pe care tot tu l-ai făcut. Nu amândouă cum zicea ea. mă -nșel? Nu, nu te înșel. Așterge-ți ochii. Mult ai mai pătimit, Zanfiro. Și numai din pricina ei, căreia nici numele nu îl pot rosti, pentru că nu se cuvine să poarte numele tău. Ziceai că umbra elencăi nu se vede? Pa se vede. Ura din ochii tăi e umbra elencăi. Și acum te du. Hmm. Acum și o să vină oamenii și e mai bine pentru tine să nu te găsească aici. Tu, Zanfira, tu, Zanfira mea, pregătește masă mare. Ai să-mi cunoști prietenii și ei o să te cunoască pe tine. E team. teamă. Teamă? N-are de ce să-ți fie. Vin să-ți mulțumească. Ce? Iar te uiți în podea. La covor mă uit. Și ce vezi acolo? O poveste. O poveste cu păsări, cu frunze, cu fluturi... Nu-i poveste, Zanfiro. Va fi, poate, dar peste mulți, mulți ani, când cei care și-au amintit de noi vor spune că toate acestea au fost odată ca niciodată.